Розділ 4. Алетіометр «Сподіваюсь, ти сядеш коло мене. Було б добре, щоб за вечерею ми були поруч», – сказала місіс Колтер і посунулась, даючи Лірі місце на канапі. Я трохи збентежена величю цього дому. Ти маєш показати мені, який ніж і веделку брати. «Ви науковець?» – спитала Ліра. До жінок-науковців вона ставилася з питомою Джорданівською зневагою. «Гропашні вони, звісно, люди». Але їх не можна сприймати серйозніше, ніж тварин, яких убрали в одяг і навчили грати роль. З іншого боку, місіс Колтер зовсім не була схожа на тих науковиць, що їх Ліра будь бачила, і, звісно річ, не була схожа на тих двох поважних підстаркуватих леді – гостей магістра. Ліра поставила це запитання, чекаючи по суті на заперечну відповідь. Уся постать місіс Колтер випромінювала такий чар, що дівчинка була немов у трансі. Вона не могла відвести очей від прекрасної гості. "Не зовсім", відповіла місіс Колтер. "Я належу до коледжу, який очолює пані Ханна але працюю переважно за межами Оксфорда. Розкажи мені про себе, Ліро, ти весь час живеш у Джордані? Не минуло й п'яти хвилин, як Ліра розповіла їй усе про своє напівдике життя, про улюблені ходи на дах, про війни на глинищі, про те, як вони з Роджером спіймали грака, про план викрасти у гептян барку і допливти до Абікдона і багато іншого. Вона розповіла навіть, стишивши голос і роззернувшись довкола, про жарт із черепами в катакомбах. І от ці привиди прийшли, так, прийшли до мене в кімнату без голів. Вони нічого не казали, тільки щось Булькотіли, але я дуже добре розуміла, чого вони хочуть, тому наступного дня спустилася вниз і поклала всі медальйони на місце, інакше б вони мене вбили. Ти така смілива, захоплено вигукнула місіс Колтер. Вечеря вже розпочалася, і вони сиділи поруч, як того й хотіла чарівна гостя. Ліра не помічала бібліотекаря, хоч він сидів з іншого боку, і всю вечерю пробалакала з місіс Колтер. Потім жінки перейшли в іншу кімнату, і пані Ханна спитала. «Ліро, скажи мені, чи відправлять тебе до школи?» Ліра розгубилась. «А кат його? Ой, я, я не знаю». Пробелькотіла вона. «Мабуть, ні», – додала про всяк випадок дівчинка. «Мені б не хотілося завдавати зайвих клопотів», – шанобливо вела вона далі, – «або щоб на мене витрачали гроші». «Певно, краще буде, якщо я й далі житиму в Джордані, і мене навчатимуть науковці у вільний від роботи час. Це ж, мабуть, безплатно». «А твій дядько, лорд Азріель, хіба не має планів щодо тебе?» – поцікавилась друга гостя, науковиця з іншого коледжу. «Так», – відповіла Ліра, – «гадаю, що має. Щоправда, це не стосується школи. Наступного разу він хоче взяти мене з собою на північ». «Пригадую, він казав мені про це» докинула місіс Колтер. Ліра кліпнула очима. Дві леді трохи випросталися в кріслах, а їхні деймони, чи то добре виховані, чи то занадто мляві, лише перезирнулись. «Я зустрічалася з ним у Королівському Арктичному товаристві», вела далі місіс Колтер. «Насправді, якою смірою через цю зустріч я й приїхала сюди? То ви теж дослідниця? жваво поцікавилась Ліра. Так, певним чином. Я була на півночі кілька разів, торік, три місяці прожила в Гренландії, спостерігала за Авророю. Це було саме те, що треба. Більше для Ліри нічого не існувало. Вона заворожено дивилась на місіс Колтер і слухала її історії про будування іго, про полювання на тюленів, про перемовини з лапландськими відьмами. Дві інші науковиці таких історій не знали, тож мусили сидіти мовчки і слухати, поки не повернулись чоловіки. Пізніше... Коли гості вже мали розходитись, магістр звернувся до Ліри. «А ти затримайся, будь ласка. Мені треба з тобою погомоніти. Проходь у мій кабінет і чекай на мене там». Збентежена, втомлена, збуджена, Ліра зробила так, як сказав магістр. Казенс провів дівчинку в кабінет і залишив двері відчиненими. Навмисне, щоб бачити, що вона робить. А сам тим часом допомагав гостям вдягати пальта. Ліра виглядала місіс Колтер, проте її ніде не було. А потім у кабінет зайшов магістр і зачинив двері. Він важко опустився в крісло біля каміна. Його Деймон злетів на спинку і всівся біля голови чоловіка, не спускаючи з ліри старих напівзаплющених очей. Лампа тихо сичала. Магістр почав. «Отже, ліром ти розмовляла з місіс Колтер. Сподобалось тобі?» «Так!» «Вона надзвичайна жінка. Дивовижна!» Найдивовижніша, я такої ніколи не бачила. Магістр зітхнув. У чорному костюмі з чорною краваткою, він був схожий на свого Деймона більше, ніж будь-коли. І зненацька Ліра подумала, що одного дня досить скоро його так само поховають, катакомбах під молитовною, і художник виріс зображення його деймона на мідній табличці на домовині, і його ім'я буде поруч з іменем магістра. «Я мав поговорити з тобою раніше», – сказав магістр по хвилевій паузі. «І зробив би це в будь-якому разі, але, здається, Час настав швидше, ніж я думав. Тобі непогано жилося в Джордані, моя люба. Гадаю, ти була тут щаслива. Тобі було нелегко нас слухатися, однак ми всі дуже любили тебе, і ти ніколи не була поганою дитиною. В тобі багато доброго й світлого, а ще в тобі. Багато рішучості. Усе це знадобиться тобі. У світі розгортаються такі події, Від яких я був би радий тебе вберегти, Тобто залишити тут, у Джордані. Але, на жаль, це неможливо. Дівчинка мовчки дивилась на нього, Куди її хочуть відправити? Ти знаєш, що колись тобі доведеться піти до школи, вів далі магістр. Ми навчили тебе дечого, але не так добре, систематично, як треба. Наші знання трохи іншого плану. Ти потребуєш таких знань, яких тобі не зможуть дати старі науковці, особливо тепер коли ти в такому віці. Ти мала б це розуміти. До того ж, ти не дитина челяді. Ми не можемо залишити тебе на виховання якоїсь родини в місті. Вони, звісно, подбали би про тебе, але ти потребуєш іншого виховання. Ти розумієш, про що я кажу, Ліро. Твоє життя в Джордан-коледжі добігає кінця. Ні, заперечила Ліра, ні, я не хочу їхати з Джордана. Мені тут добре, я хочу бути тут завжди. Молодим здається, що деякі речі триватимуть вічно. На жаль, це не так. Ліру... Мене небагато часу, кілька років насправді, і ти вже будеш не дівчинка, а молода жінка, юна леді. І повір мені, Джордан Коледж здаватиметься тобі зовсім не найкращим місцем на землі. Але це мій дім. Він був твоїм домом, а тепер ти потребуєш іншого. Тільки не школа. Я не хочу в школу. Тобі потрібне жіноче товариство, жіноче піклування. Слово «жіноче» означало для Ліри тільки жінок-науковців, тож вона мимоволі скривилась, щоб її відірвали від Джордана від його й слави, і перевели у нудний цегляний пансіон на півночі Оксфорда з неохайно одягнутими науковицями, від яких ткнуло капустою й нафталіном, як від тих двох на вечері. Магістр помітив вираз її обличчя, помітив, як загорілись очі в пантелеймона тхора, в них спалахнули червоні вогники. «А якщо це буде місіс Колтер?» – запитав він. Хутро Пантелеймона враз перетворилося з брудно-коричневого на сніжно-біле. Ліра зробила великі очі. «Справді?» «Вона, між іншим, знайома з лордом Азріелем. Твій дядько, звісно...» Вельми зацікавлений у твоєму майбутньому, тож коли місіс Колтер почула про тебе, то одразу запропонувала свою допомогу. До речі, вона вдова. Містер Колтер помер кілька років тому в результаті нещасного випадку. Ти маєш про це пам'ятати і не ставити незручних запитань. Ліра закивала головою. «І, і що?» Вона справді буде опікуватися мною. А ти б хотіла так. Дівчинка ледве могла всидіти на місці. Магістр усміхнувся. Він усміхався так рідко, що вже й забув, як це робиться. Тож будь-хто інший. Ліра була не в тому стані, щоб це зауважити. Сказав би, що це Гримаса скорботи? Що ж, тоді нам ліпше запросити її сюди, підсумував магістр. Він вийшов з кімнати, і коли за мить вернувся з місіс Колтер, Ліра була на ногах, занадто збуджена, щоб сидіти. Місіс Колтер усміхнулась, а її Деймон блиснув білими зубами в жартівливій гримасці. Ідучи до крісла, місіс Колтер злегка торкнулась волосся Ліри, і дівчинка відчула хвилю тепла, що йшло від неї, і зашарілася. Магістр налив Брантвейну. Місіс Колтер сказала, «Отже, Ліро, буде в мене помічниця чи ні?» Буде, просто відповіла Ліра. Вона була згодна на все. На тебе чекає багато роботи. Я вмію працювати. І нам, можливо, доведеться мандрувати. Я не проти. Готова їхати куди завгодно. Але це може бути небезпечно. Можливо, нам доведеться вирушити на північ. Від хвилювання в ліри відібрало мову. Вона спромоглася лише на одне слово. Скоро. Місіс Колтер засміялась. Можливо. Але тобі доведеться дуже постаратись. Ти маєш вивчити математику, навігацію, небесну географію. А навчати будете ви? Так. «А ти мені допомагатимеш, вестимеш записи, складатимеш папери, робитимеш деякі обрахунки і таке інше. Ми будемо зустрічатися з важливими людьми, купимо тобі гарний одяг. Доведеться багато чого навчитися, Ліро». «Я згодна, я готова вчитися». «Впевнена, що ти навчишся» і повернешся в джордан коледж знаменитою мандрівницею. Ми вирушаємо завтра дуже рано першим дирижаблем, тож зараз біжи до себе і одразу лягай спати. Побачимося за сніданком. Добраніч. Добраніч, відповіла Ліра, і, згадавши ті ази добрих манер, яких її навчили, обернулась біля дверей і промовила – «Добраніч, магістре!» «Гарних снів!» – кивнув магістр. «І е, дякую!» – додала Ліра, обернувшись до місіс Колтер. Врешті-решт вона заснула. Хоча пан Телеймон довго не міг заспокоїтись і навіть перетворився на їжака, на злоїй. Тож довелося на нього Нагримати. Коли її розбудили, було ще темно. «Ліро, тихо, не бійся, прокидайся, дитинко!» Це була місіс Лонсдейл. Вона тримала свічку і, нахилившись, пригортала Ліру вільною рукою. «Послухай, магістр хоче побачити тебе до того, як ти підеш снідати з місіс Колтер». «Швиденько вставай і біжи до нього. Зайдеш у сад і постукаєш у французькі двері в його кабінеті. Зрозуміла?» Остаточно прокинувшись, не виходячи з дива, Ліра кивнула і встромила босі ноги в капці, що місіс Лонсдейл їй підсунула. «Не вмивайся. Це потім. Іди і швидше повертайся. Я почну складати твої речі». Приготую одяг. Біжи. Темний внутрішній двір, сповнений нічної прохолоди. Ще мерехтіли останні зорі, але небо над залом уже світлішало. Ліра забігла в бібліотечний сад і якусь мить постояла там у цілковитій тиші, дивилась на кам'яні шпилі каплиці блакитно зелену баню Шелдона і білий ліхтар бібліотеки. Сьогодні вона покине ці місця. Як сильно вона за ними сумуватиме? Щось ворухнулось у вікні кабінету, і на мить зблиснуло світло. Ліра згадала, що треба робити, легенько постукала в скляні двері. Вони відчинились, Майже одразу. «Розумниця, заходь швидше. У нас мало часу». Магістр засунув завісу над дверима, щойно вона увійшла. Він був повністю одягнений, як завжди, в чорне. «Я їду, правда?» – спитала Ліра. «Їдеш, я не можу цього». «Відвернути», – сказав магістр. Та Ліра не помітила, як дивно прозвучала ця фраза. «Ліро, я хочу дати тобі дещо, і ти маєш пообіцяти, що триматимеш це в таємниці». «Обіцяєш?» «Обіцяю». Магістр підійшов до столу і витягнув із шухляди щось загорнуте в чорний оксамит. Він розгорнув тканину. Ліра побачила предмет, схожий на великий годинник. Товстий диск із бронзи і скла. Компас або що. Що це? Алетіометр. Їх тільки шість у світі. Ліро, попереджаю тебе ще раз, нікому його не показуй. Буде ліпше, якщо місіс Колтер про нього не знатиме. Твій дядько, але навіщо він? Він показує правду. Як його читати, ти маєш навчитися сама. А тепер... «Іди! Вже світає! Біжи до себе, поки ніхто тебе не побачив!» Магістр загорнув інструмент в оксамитову тканину і вклав їй у руки. Прилад був напрочуд важкий. Потім ніжно взяв обома руками дівчинку за голову, якусь мить. Так постояв. Вона намагалась... Підвести обличчя і спитала, «А дядько Азріель, що ви хотіли про нього сказати?» «Твій дядько подарував цей прилад Джордан-коледжу кілька років тому. Можливо, він...» У двері квапливо постукали. Руки магістра мимохідь затремтіли. «Швидше, дитинко...» Сказав він тихо, сили цього світу надто могутні. Течії, значно потужніші, ніж ти можеш собі уявити, рухають чоловіками і жінками, штовхають нас у самісінький вир. Доброї дороги тобі, Ліро, хай щастить тобі дитино, хай щастить, бережи свою таємницю. «Дякую вам, магістре!» – шанобливо мовила дівчинка. Притиснувши згорток горток до грудей, вона вибігла через садові двері та, озирнувшись, побачила магістрового Деймона, що дивився на неї з-під Небо вже посвітлішало, віяв легкий вітерець. «Що це в тебе?» – місіс Лонсдейл – Саме закрила пошарпану валізку. «Це мені дав магістр. Можна покласти». «Пізно. Відкривати вже не буду. Покладеш у кишеню пальта. Нічого страшного. Біжи в трапезну. Не примушу їх чекати». Попрощавшись із місіс Лонсдейл та кількома слугами, Ліра раптом згадала про Роджера і відчула себе винною. Після знайомства з місіс Колтер вона жодного разу не подумала про нього. Як швидко все сталося! А тепер вона летіла в Лондон на справжнісінькому держаблі, ще й сиділа біля вікна. Пантелеймон Горностай задніми лапками став їй на коліно, передніми притулився до шибки і невідривно дивився вдалечінь. Поруч місіс Колтер переглядала папери та невдовзі відклала їх, і вони завели розмову. Таку захопливу розмову! Ліра була зачарована. Цього разу не оповідками про північ, а історіями про Лондон, про ресторани бальні зали, про вечори у посольствах і міністерствах, про інтриги між Вайтголом і Вестмінстером. Вона була захоплена цими розповідями навіть більше, ніж краєвидами під повітряним судном. Розповіді місіс Колтер були оповиті атмосферою світського блиску, чимось бентежним, але водночас і спокусливим. Це була атмосфера дорослого життя. Потім приземлення у Фалкесгол Гарденс, поїздка на човні через широку брунатну річку, величезний будинок на набережній, де гладкий швейцар на кшталт воротаря у Джордані тільки з медалями. Шанобливо взяв під козирок перед місіс Колтер і підморгнув лірі, яка зміряла його байдужим поглядом. А потім квартира. Ліра тільки ахала. За своє коротке життя вона бачила чимало краси. Красу Джордан Коледжу, красу Оксфорда, величну кам'яну і сповнену мужності. У Джордан Коледжі багато чого вражало, але гарненьких речей не було. В помешканні місіс Колтер гарненьким було все. Квартира буквально потопала в світлі, широкі вікна виходили на південь, а стіни сяяли витонченими білими в золоту смужку шпалерами. Прегарні картини в позолочених рамах, старовинне трюмо, хемерні канделябри, в яких горіли анбаричні лампи з гофрованими абажурами, з подушечки і фіранки з вишитими квітами, світло-зелений з листяними, візерунками, килим під ногами, і скрізь, куди не глянь, на кожному клаптику вільної поверхні, так принаймні здалося Лірі, милі китайські скреньки або порцелянові пастушки і арлекіни. Помітивши її захват, місіс Колтер усміхнулась. «А вже ж, Ліро, – сказала вона, – так багато всього треба тобі показати». Знімай пальто, я проведу тебе до ванної. Ти покупаєшся, ми трохи перекусимо та гайнемо по крамницях. Ванна кімната. Це було ще одне диво. Ліра звикла митися твердим жовтим обмилком в облупленому кориті, де вода була в кращому разі ледве теплою і містила крупинки іржі. А Тут вода була гарячою, мило, рожевим і духмяним, а рушники товстими і пухнастими. Довкола пофарбованої облямівки дзеркала сяяли рожеві вогники, і глянувши в нього, ліра побачила свою м'яко-освітлену постать, таку не схожу на звичайну ліру. Пантелеймон у подобі Деймона місіс Колтер всівся на краячок ванни і корчив смішні гримаси. Дівчинка штовхнула його в мильну воду і раптом згадала про алетіометр. Пальто залишилось на стільці у вітальні, а вона ж обіцяла магістрові не показувати прилад місіс Колтер. Однак це було дуже дивно. Місіс Колтер така добра, така розумна. А от магістр Ліра добре бачила, як він намагався отруїти дядька Азріеля. Кому з них вірити? Кого слухатися? Вона швидко витарлась насухо і поквапилась у вітальню. Її пальто спокійно лежало на стільці. «Готова?» – спитала місіс Колтер. «Гадаю, на ланч ми підемо в Королівське Арктичне товариство. Я одна з небагатьох жінок, які належать до членів цього товариства, тож можу скористатися цим правом». Велика кам'яна будівля товариства була за 20 хвилин пішки, і от вони вже у просторій їдальні, за столом із білосніжною скатертиною і блискучим сріблом, замовляли собі телячу печінку і бекон. Теляча печінка нешкідлива, розповідала місіс Колтер, і тюленяча теж, але якщо в Арктиці тобі буде сутужно з їжею, ні в якому разі не їж печінку білого ведмедя. Вона просякнута отрутою і вб'є тебе за кілька хвилин. Поки вони їли, місіс Колтер назвала їй ще деяких членів товариства, які сиділи за іншими столиками. Бачиш підстаркуватого джентльмена з рудою кроваткою? Це полковник Карборн. Він перший здійснив політ на повітряній кулі через північний полюс. А той високий чоловік біля вікна, який щойно підвівся, це доктор поламана стріла. Він скрелінг? Так, це він позначив на мапі всі течії Великого Північного океану. Ліра дивилась на цих великих людей із захватом і благоговінням. Вони були науковцями, безумовно, але вони були ще й дослідниками. Доктор Поламана Стріла певна річ знав про ведмежу печінку, а от чи знав про неї бібліотекар Джордан Коледжу. Після ланчу місіс Колтер показала Лірі деякі цінні експонати з бібліотеки товариства. Гарпун, яким було вбито великого кита, Гримсдура. Камінь із написами невідомою мовою, що його знайшли в долоні дослідника лорда Рукха, який замерз у своєму наметі. Кресало, яким користувався капітан Гудзон під час знаменитої подорожі до землі Ван Тірана. Місіс Колтер розповіла історію кожного з дослідників, і в Ліри тріпотіло серце від захоплення цими великими, хоробрими, далекими героями. А потім вони пішли по крамницях. Усе цього дня було для Ліри надзвичайне, але прогулянка крамницями – Приголомшила найбільше. Зайти у велетенський будинок, повний чудового одягу, де можна цей одяг приміряти, подивитися на себе у дзеркала, І одяг такий гарнюній. В Оксфорді Ліра носила ту вдяганку, яку їй давала місіс Лонсдейл, часто густо ношену або підлатану. В дівчинки рідко було нове вбрання, а якщо і з'являлося, то не для того, аби милуватися ним. Ліра ніколи не могла вибрати собі того одягу, який їй був до вподоби. А тепер місіс Колтер пропонувала їй це і нахвалювала те, та ще й платила і платила. На сам кінець, Ліра вся розчервонілась, очі в неї блищали від утоми. Більшість покупок місіс Колтер наказала спакувати і надіслати, а дві коречей вони взяли з собою і рушили додому пішки. Потім ванна з густою запахущою піною. Місіс Колтер зайшла до ванної кімнати, щоб помити лірі волосся, і вона його не шкребла і не терла, як робила це місіс Лонсдейл. Вона мила його дуже ніжно. Пантелеймон спостерігав із величезною цікавістю, поки місіс Колтер не зирпнула на нього, і він зрозумів, і ніяково відвернувся від цих жіночих таємниць. Доти він ніколи від ліри не відвертався. Після ванни тепле молоко з травами, Нова фланелева нічна сорочка, Уся в мальовничих квітах і торочках, Блакитні пантофлі з овечої шкіри І ліжко. Таке м'яке ліжко. Таке ніжне, анбаричне світло з тумбочки, і вся спальня така затишна, з маленькими шафками, туалетним столиком і комодом, куди вже поскладено весь новий одяг і килим від стіни до стіни на всю довжину кімнати і пригарні фіранки, прикрашені зірками, місяцями і планетами. Ліра лежала і не рухалася. Надто втомлена, щоб спати. Надто вражена, аби про щось запитувати. Коли місіс Колтер побажала їй доброї ночі і вийшла, пан Телеймон смикнув її за волосся. Дівчинка відмахнулась, але він шепнув. «Де та штука?» Ліра зрозуміла одразу – Її стареньке поношене пальто висіло в гардеробі. Замить вона вже сиділа на ліжку, схрестивши ноги і розгортала чорний оксамит. Пантелеймон сидів поруч і уважно дивився, як вона діставала той прилад, що його дав магістр. Як він його назвав? Алетіометр. Не було сенсу запитувати, що означало це слово. Інструмент ваговито лежав у неї на долоні, виблискував склом, сяяв полірованою міддю. Він був дуже схожий на годинник чи компас, бо мав стрілки і кругову шкалу. Проте замість годин або позначок сторін світу по колу йшли крихітні малюнки-символи, Кожен був зображений з надзвичайною точністю, немов найтоншим пензликом із соболевого хутра. Ліра розглядала малюнки. Там був якір, піщаний годинник, увінчаний черепом, бик, вулик. Загалом 36 зображень символів. Вона й гадки не мала. «Що вони означають?» «Дивись, коліщатко!» – сказав Пантелеймон. «Ану, спробуй його крутнути!» Насправді там було три заводні головки. І завдяки їм усі три маленькі стрілки рухалися по колу з тихим клацанням. Ці стрілки можна було навести на будь-який символ – і якраз навпроти будь-якого малюнка вони злегка застрягали. Четверта стрілка була довша і тонша, із темнішого металу. Ліра не могла контролювати її рухів, вона крутилася сама, як їй заманеться, немов стрілка в компасі, і ніколи не зупинялася. Метр означає, що він щось міряє. – сказав Пантелеймон, – як термометр. Пам'ятаєш, капелан нам розповідав. – Це зрозуміло, – відповіла Ліра пошепки. – А от як він працює? Вони не могли збагнути. Ліра довго крутила стрілки, наводячи їх то на один символ, то на інший. Янгол, шолом, дельфін… Глобус, лютня, циркуль, свічка, блискавка, кінь, і спостерігаючи, як довго стрілка крутилась і смикалась безсистемно і безупинно, і хоч так нічого й не втямила, та все ж була заінтригована і вражена складністю цього пристрою і майстерністю малюнків. Пантелеймон перетворився на мишу і підліз ближче, аби краще все розгледіти. Його крихітні кіхтики лежали на краєчку шкали, а чорні очиці світили з цікавістю. Він дивився, як танцює найдовша стрілка. Дивно, що ж магістр хотів сказати про дядька Азріеля? спитала Ліра. «Може, ми маємо зберегти цей прилад і віддати йому? Але ж магістр хотів його отруїти. Можливо, все навпаки. Може, він якраз хотів сказати, щоб я не віддавала його дядькові? Ні, заперечив Пантелеймон, це від неї треба берегти цей інструмент. Хтось тихо постукав у двері. Це була місіс Колтер. «Ліронько, на твоєму місці я б вимкнула світло. Ти втомилась. А у нас завтра стільки справ». Ліра швидко засунула, але тіометр укривало. «Добре, місіс Колтер. Тоді добраніч, Люба». «Добраніч». Дівчинка вкрилась і загасила світло. Та перед тим, як заснути, поклала алетіометр під подушку.